Sibertako sutea, eta opinadaren sutea pasatuta, gogoetarako proposamena gaur nola kudeatu gure oianak, arbolak landatu, bainan zoin, historioan menguak e, alakampotik ekarriz, bertako ekonomian integratzeko gisan izan dira, eukaliptusarekin egin zuten bezala diez ego euskal e, Gurekin dugu, ikerrelo segi euskal herriko laborantxak gambarako koordinatzailea egun hona? Bai, egunan. Gaiantz hartu hain zin, berdin a, galdera horrekin hasteko zuk iker elosegi, angeluko oianeko sute hori nola bizi izan zen nuen? Uh, arriturik. Eh, arriturik, zunen txekulan pentsatu alako zerbait gertatuko zenik uh, ara, kostaldean. Mm. Eta gero gogoetap biskat poski bisiera bat egin ez, uh, bai gertatzen gertatu dena gertatzen gertatu zitekean hori hori bai halako pinudiak eta erretseko erretsak baitira hemendik ez uru nisan dira denboraen eh animaleko xuteak lande setembre Ara, baina egia da, ez nuen, ez nuen, ez nuen, pentsatzen ez zuten pentsatzen, hori gerzatuko zenik a, Angeluko pinudio hortan. Uh -huh, Eri da, beti landesetako a, gune hortan ohitura dugula, eh, kakotxan ahten nolakoak entzuteko, baina, hala, hemen di kurbil, ere posible baita. Klodolib Angeluko hauza pezak errandu pinadaren kudeaketan eskasak izan zirela, Landaretza sobera garatzen utzi zela zona naturala eta bestua izan ki erabaki hori hartu zuten, eh, dola zoma hitorte, entretin imendua aipatzen delarik, holako oian batena, zoin izaiten ahalko zen beraz. O, nik ez dut ikusi, eh, siberta nora erreden, eh, niz izan ikusten ere, beraz, eh, niz orta aditu-aditu bat bainan eh, argi da, eta oianpea sasutzen eh, uzten bada, erran eh? edut eh, beste zuaik tipi batzuk, edo laparrak, edo hola, eh, anitz atriatzen badira eta eh, baldin badira, besua beresekia lako baldin zetan, nashukudurari, eh, aizadurari eta abar, barriatzen laguntzen du biziki eh? beraz eh, pinudiak diren lekuenitzetan anitzetan eh, Europan berian, eh, jendeak badaki horren eh, garbi eh, atxikitzen eta gehienetan egin izan da femendetan egin izan da hori kabalekin eh? kabaleak ezzerriz hoian pean begarrtzen eh, dituzte esasi eh, guzio horiek eta irrizku gutiaago da beraz eh, su bat hola hedatzeko. Mm -hmm. Me beti beti gaosa bera hoianean eh, kabalea sararttzean hor uh, de bate bat edo, edo konfrontazione bat izan da bizikidu zez eta uste dut ono orden uh, lekuka azteko. Eta da azken uh, mendetan frenziako resumuan uh, OEFO gede zentzenak gero ONF bilakatu denak badu ideia bat, eh, oianaren inguruan, uh, eta bere ideia nagusia da Alimareko suaitz uh, shootak behar dirila, eta, ara, eh, bazduan orduan, zentzu bat, eh, dura hiru lagu mende bazduan zentzu bat armadaren barkoen dako, behar ziren, alako abeak, eh, orai baitez bada ez da hori armadaren <galldea> galdea, baina nien bai logika hortan da, beti uste dut uh, kudeantza ONF-aren kudeantzalekoa nitzetan. Eh? Eta hori diotzeren maiz, OFG edo ONF egitura horiek, konsidratzen dute askuntza, eh, kabaleak eta abar, oianaren zuaitzen etxai bezala. Harremanak maiz komplikatuak dira bi mundurin artean, aldiz, hatik, hori eh, izan da luzaz, eta biziki luzaz, eta oino, pinudietan, eh, ez bat izan, landatuak direnak, baina naturalera diren pinudietan, eh, suaren dirizkoetik pitzeko manera. Nola, nola ez lehtzen kabalak zeinetan etxaiak izaiten aldiren olako oian batean? Ba, oian zain batzuek zuek, konsidatzen dute, e, zuaitsipi bat jaten badute kabaleek, e, oian nahi hiltzen dela. Eh? Fain, ma, maila hortakoa dira gauzak. Eh? E, kabale jaten badute, behi batek, edo behorrero, nirak zerk jaten badu e, zuaitsipi baten e, gainean duen kimu hori, e, ez sutsuta joan abiatuko zuaitsori beraz, horren guruan dira, nahi da duzu, eta... Oianzain eta azkuntza laborantza arteko lekuka ez da betila leku guita maiz eta luzeaz sola izan da arteko. Kortxikan ere badute hori kudeatzeko manera bat suten bitartez garbitzen ituzte oianak? Bai bai, bai. Bon, lehenago le mediterraneo inguru gusi joktan, e, azkuntza ono horzearik indar in, in handiz, eta eh, Maderuski azken amarkadorietan desagertuz joan da, laborantza eta azkuntza mediterraneo inguru handi batean, benakortxika bezala uh, denboran, hola zituzten pinudiak ere garbitzen, eh, kabaleak ezar ezarriz, ez nora nahika behar, hafen mementu batzuetan, jarteko aderarik eta eta bar, eta baitare uh, suaz garbituz uh, oianpea bitxiten du, suaz noi. garbitzen aldera oianpea benalada, eh, sua kontrolatzen maldin badira, su maiz eginez eta beraz erregai guti delarik garrak ez dira, egaiten eta pinuetarat, eta beraz oh, pinudiak hor dira beti eh? eta garbitze horiek eh, luzaz egin zen dira suaz, gero herriko jakintzak edo laborarien jakintzak eh, karridu teknika hori eh, azken amarkada ah, horietan ogoio oh, eta amarkurtetan badira eh, izi garriontsa formatuan diren eh, jendeak hori iten dutenak eh, suizailak eta animaleko jendentzaekin, baina Luzaz egindira gauza horiek, naturaltasunez, arrazure gabe, eta berriz diot, sutetaz oianak babesteko, garai berezi batzuetan, azpiko sasi horien erretzearen teknika. Laborarien gaia aipatzen baita, ohituretan bere txondoko oiana entretinitzen zuen laborari batek, aspaldian ere, hemen Euskal Herrian, erraiten da, orain gutxiago egiten dela, ohitura hori ere galdu deraz, erdi osozukortaz. Bai, hori ikusten da, eh, azken amarkadetan, uh, uh, elaborari etxetan, dirotak gehiago dira uh, berezitu, eh, nun baita, edo ardiesnea dela, edo araitako behiak, edo askuntzari uh, berezikiemen iparozka berrian, eta denboran, uh, egen etxaldean uh, lekuazuten zuaitzak, uh, leku guti xoat hartu dute, eta ikusten dira aurrai gaztainak ema ezagun duela, hagoi tamar berogu urte, gaztain biltzea gauza normala efen zen, efe, zen imaginatzen ala gaztainak usteltzeat, usteat mm -hmm. lurrean uh, oai uh, nahiz eta bat diren gaztainan guruan berriz uh, biltzen ari diren jendezun baita, uste dut Ibaro e, Eskadreko gaztain uh, gaztain ondo gehienan gaztainak uh, lurrean usteltzen dira bo, batzutan kabale batzu bat direa hori atako, baina gehienak uh, Hara galdi abirila, denborean zuhaizaren kultura egiazki prezentizan bada txaldetan galdu dila. E, Ikustan da hori baitarei pa berean, esiak zumbat esi estire amkendu, azken... Ono, azken urteetan ere bai, beti erigira uh, jende batzu esien kentzen, uh, pentsiakipia delakoan, traktora azterakoan idio pasatzen eta historioa, beraz, kentzen dira esi horiek, posoluean dirilarik, baina uh, esietan baziren uh, zuaizak uh, eta, eta balioa bazuten ba gauza horiek. Mm. Beraz, guk euskal herriko laburantza gambaran, gai hori uh, lantzen dugu, azken urtetan azigira berriz ere gai hori lantzen, bat dira, berriz landaketak iten ituzten uh, laborariak, edo esian, edo pentser dian ere bai, zuaitzak landatzen dituztenak. eta berriz ere zuaitzari balio bat emaiteko uh, etxaldetan mm. bat dugu, suarte bat hemen gure klimarekin eta bar edo zoin zuaitz fite busatzen dela eh, ez da gauza bera leku guzitan hemen ara, gure errian santzauri dugu uh, baina uh, utzia dugu biskabat eh, zuaitzen gaia, hoianen gaia Eta, eta domaia da. Gero justu gizhibertara berriz uh, itzultzeko, eta Euskal Herri ere edatzeko gaia, hor, uh, bon, angeluko uzapesak errandu berriz landatuko zutela, bon, bizki luze izango da da eta piskat or, mono uh, kultibo hortatik edo kulturatik ateratzea aipatzen zuen, hainbat uh, zuaiz uh, desberdinen landatuz, ego Euskal Herrian problematika undibat badutean eukaliptusa uh, garaian uh, garaibatez landatuzu zuten uh, be, gunea initzetan eta kultura bakar bat or, plantan emanez heritasun bat badute orain eta hori aurre egin behar uh, bon, kum, piskat komplikatu da eta hor ere behiz landatzeko momentuan uh, ezakite sobera zertarat joan, bada kudeak eta oian arena, ere ekonomikoa hortan uh, sartzen dena, zuk zert diozu hortaz... Ba, aski da muga trebeskatzia ikusteko paisaia desberina dela. Eta ez hori bakarrik idik gintzaren aldetika, baizik eta uh, patarretan, mendietan, uh, zer ikusten den. Dula mende bat inguruko argazkitan gifuzkoan berian, eh, men berian e, ikusi, eta horrean, etzen pinurik kasik bate, eta eukaliptoak onogutio, eta bazirean, e, bazuaiz guti, egi harran guti ziren. Horko eh, e, oian gehiinak, balietuak izan ziren, horletan, e, eta ara, burdinaren industriaren guruan ikatze egiteko eta bar, eta bazpadeko azadira horiek, baina dola mende bat ono, agerri zen, e, ara, oianak... E, zinez txipituak izan zidila. Eta horrian hasi zen ez uh, dakit nolaren berden, moda bat bezala eta izan zen uh, bon, e, pinua fiti busatzen zela e, e, ipar Ameriketako pinua da, eh? e, igualdian den hori eh? pinus insignis da, bere izan uh, zientifikoa Eta ortaz be bete dute, arrunt-arrunt bete dute, eta e, beresiki gipuzko eta bizkaiako, o, mendi horiek, pinuz bete dira, eta diosun bezala monokultura bat izan ez, edo monokulturetan bezala, beha, sartzen dira gaitzak, erita sunak edo mamutsak edo, e, ara pinu horri lotzen diren e, zera batzuk eta sekulako desmarsiak egiten ditu, eta azken niru lau urtetan uh, ondoak dira, hor eh, geienik uh, pinuriek sehatzen duztenak, ehiatzen duzte eta iltzen dira, uh, eta ondo dazberina dira, uh, banda marroina, banda horia, fenkolore guztietakoa bat dira, eta ari dira zinez uh, ango pinuriek uh, iltzen, eh, monokulturaren uh, eraginez. Eta bai, han duten debatea eta eta da dute, egin artean iduriz debateak egitea, baina han duten debatea da, e, pinduaren parte zerrezari. Eta ari da sartzen, gero eta gehiago, eukaliptusa. Eukaliptusa, honorunago heldu den landari bat, e, australiatik heldu da, biziki efiti pursatzen dena, ere bai. Eta azkenean, egualdean digusten duguna da, e, oian gintza modelo intersektu, intensivibo batra eezarri dute pikoan pinurekin zabera egin nahi dute hougai batzuek elkaliparekin eta biziki usu mozaintuzte hoian horiek. eta gaindina mozauzte basaki errahi dut dela mozten dute eta berriz ere beriz lantu eta berriz moztu hoita eta etamar urten buruan. E? Pinu edo elkaliptu egiteko molde intensibo horren, ondorioak biziki uh, larriak dira, uraren aldetikana, bioanistasunaren aldetikan, aldetikana, lurraren ikaduraren aldetikana eta bar. Horain e, berrian, jo den hastean, lehiuako universitateko eta ikarrari batzuek zuek, jaur galdaturik, e, txosten bat publikatu dute, zientifikoa dena, e, ara, zer diren eukarituak landatzearen eta hola e, bariatzearen ondorioak inguramenaren aldetikana eta bar, eta bar. E, beraz, badira, uh, biziki mutxaiak ina da, e, zautia dira, zer diren oianak kudeatzeko modu horien ondorioak, eta, bon, beh, segitzen dutea hortan, e, interes ekonomikoak handiak badira, horren inguruan, zeren diru laguntza publiko oso balin bada sektore hori ere bai, beh, hiendian itz hortaz, hortaz bizi da, beraz, badute arazo hori, eta gero ari buruz, beh, debatean bada beste hoian gintza modelo bat pikuan emaitea, beste uh, oian gintza modelo bat da estra mende batean hiru laaldiz mostuko uh, arborik baiizeketa mende batean aldi bat eta arront eskala kambiatzen du beste beste sistema bat hori. Eta ez dakit horri buruz joitiko erabakia hartuko duten. Beste sistema ekonomiko bat ere honartu behar baita ortarako, eta hori ez da afera simplea. Bomba da ez, dena dena oian gintzaz, eta bederen pista batzu hemen ditugu gaurkoan zurekin iker gelusegi mileskere. Bai, zure ikusarte.